ju mundur thot. A mund ta fal namazin kazaa pasi jam marrdhni e punes për më shumë se tetor thot, pra mund ta fal kur kthehem në shtëpiën e darkë? Ë zoti i gjithësisë, nëna e shkuar e bëri obligim namazin për besimtarin e përcaktoi në, në kohë, tha zoti në Kur'an, in në salate kanat alel mu'minina kitab mokuta. Namazi është bërë obligim për besimtarin në kohë të përcaktuar. Kështu që sabahu ka kohën e vet, dreka ka kohën e vet, ikindi ka kohën e vet, akşam i ka kohën e vet, e'sia ka kohën e vet. Ço se dikush i mbledh të gjitha ndargët atëherë çfarë do të bëjmë me këtë ajet kuranor? Nëse dikush i mbledh të gjitha ndargët ku a çëm porosim që Xhibrili alay salam i tha profetit alay salam kur tha falë namazin mes dy kohave që u ta falë namazin. Kështu që ne nuk mund ta shtyetojmë punën e punë, tij që përdikë mund të jetë mund të ketë vështirësi, mirë po Zoti ka premtuar diçka që konsiderohet prej mrekullive të Zotit. Thot Zoti në Kur'an: "Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kush i friktohet Zotit sinqerisht, Zoti do t'i japë atij një, një zgjidhje. Edhe nëse ju më bërtejt, në në pun, të vërtetë në sinqeritet në punë do ta gjej kohën e gjim kohën dhe ne unë kam thënë edhe tjetër ka ka një keq kuptim ka një keq kuptim në lidhje me perceptimin e kohës namazit shumë për njerëzit kujtohet se dreka ka kohën vetëm në orën 1 dreka ka kohën nga ora 1 deri në orën 5 por shumë tani në ver ikëndia ka kohën nga ora 5 deri në orën 8 të gjit prand koha e namazit nuk është fillimi i kohës namaz aty fillon kështu që unë besoj se çdo njëri prej njerëzve që punojnë 1 3 minutë 1 5 minutë në 5 orë kohë që ka namazin e drekës do ta gjej domethënë, kështu që mos tashyteton me punën, edhe besojmë atë që ka thënë Zoti. Zoti thotë, kush ka sinqeritet me Zotin, Zoti do t'i japë zgjidhje. Kështu që ne dimë se si janë punët, pra pun 8 orë ditë apo 10 orë ditë, nuk punë, ka, ka një pushim drekë. Ka një pushim. Kështu që në pushim mundohet falë namaz. Pra nuk mund të themi për për gjërat këtu që të, të bëjnë me çështë domethënë që kam dëgjuar postë dikush ka një atë postë që dikush erdhi tek profeti dhe i tha kam shumë fëmijë. Po si ta bëj për namazën? Tha profeti falendar gjithëta. S'është farë, s'ka lidhë fare as me profetin, as me Islamin gjëtiu. S'ati dha me punën, s'i fëmijë nuk takoj për namazën. Absolutisht. Absoluti. Është e rëndësishme, domethënë nuk ka tolerancë për këtë çështje dhe nuk mund t'i themi në njerëz gjallë. S'ka problem, falendar gjithë. Ti jo. tregovau korrekt me namazin, ka për ta gjithë Zoti zgjidhën. Nëse ekstremi nuk ka zgjidhje, atëherë E ia plaçim për gjetë bizhvin dhe normalisht kjo ka nevojë për një takim të veçantë dhe nuk mund të jep një përgjigje politike për në detaje. Po.